Szóval leosontam a konyhába, és megálltam az ajtóban. – Te még ébren vagy? – emelte fel a fejét a sonkás szendvicsből, meg a telefonból. Szuper. Tehát egy, életben vagy, kettő, működik a telefonot – mondtam feldultan. – Miért nem működne? – nézett rám bambán. – Hát mondjuk azért, mert ma háromszor hívtalak, és csesztél egyszer is visszahívni